وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 u značenju toga ko učini to i to dijelo uči će u džennet ili njemu pripada džennet ili ko uradi to i to i to uči će u džennet ili je poslanik s.a.a. ali je on upitan šta da uradi osoba da bi ušla u džennet i tako u tom kontekstu imamo uh, noštvo širijeskih tekstova koji govore o, o onome što čovjeka uvodi u džennet. Međutim, širijski tekstov imamo, znači možemo neku stepenu napraviti, stepenovat. imamo stvari koje govore o tevhidu, odnosu o izgovaranju, lajla, hiljela i ono što obavezuje pa da to uvodi u džennet. Imamo imanske ili islamske šarte koji ispuni izvrši da uvode u džennet. Onda imamo neke stvari koje su inače mu stehab. Ako pa kao provuči određene zikrove. U određeno vrijeme da mu je nagrada džennet. E, Narčito po pitanju dova raznoraznih u, u različitim situacijama je nagrada džennet ili ono što se razumije da će osoba biti u džennetu ako uradi tu i tu stvar ili će mu biti poslanik za zagovarač i tome slično. <clears throat> pa mi namjera večera se uzela ovu pomoć da navedemo te, te tekstove pokušavajući da ih malo, da ih malo uh, klasiramo, razvrstamo i, uh, i uobličimo kako bi se najispravnije razumijelo. Znači, najbitnija stvar odo večera kada spominemo te šarijeske tekstove <clears throat> da, znači, najbitnija stvar da tu kako razumjeti te širijaske tekstove. Kako ih razumjeti jer mogu se pogrešno razumjeti ili može biti kontradiktornosti u njima. Ode Buhureire radijallahu anhu se prenosi u hadisu mutefakon alihi bilježega znači Buhara je muslim da je poslanik s.a.a.l. rekao al-hađul mabrur primjen hađ al-hađ Hađ brur, za hađ mebrur, za primjen hađ nema nagrade osim dženneta. <kuh> pa su učenjaci govorili o toj temi detaljnije. E, koji su to šartovi da bi hađ bio mebrur? To je jedno, da bi bila nagrada dženneta. Da li to znači da osoba kada obavi hađ, I nakon toga živi godinama i narodna obaveza da izvršava važive farzove vjeri i da se kloni ono što je zabranjeno. Da li ostaje isto ono što je rečeno za Hadž. Da li njega posljedica obavljanja hađa koji je bio meb, mebrur, odnosno primljen, da li ga i dalje prati nakon toga godinama? Mi samo da imamo kod nas tu poznatu nekakvu kod, kod baš u našim krajima, a to je da osoba i ne treba ići na hađu, osim kad ostari, tako? Što? Jer kaže, valja čuvat hađu. Kad idu ovi mlađi, poslije toga živi dugo godine, 10, 15, 20, 30, 40 godina, pa ima, ima vremena da poništi ono što je uradio na hađu. Onu nagradu. Pa kaže, jel, ovaj, tako uvriženo kod nas, da osoba, uglavnom, treba ići na hađu, pred staro stilu starosti lupenzi ili tomes slično, iz razloga jer da tad ga može čuvat kad odi na haџ više nemaš vjeranja a pri haџa se možeš vjerati tako otkažu jel pa im neobično čudno kad kad hoće neko, neki mladić neki djevojka neko ko je mlad ili neko ko je u godinama manje od 30 godina da hoće da ide na haџ i čak odvraća ljude zanimli ima slučajeva praksi da odvraćaju mlađe da idu da idu na haџ Na, pod ovom, znači pod, ovom ovaj, pod ovim poimanjem da kada ode na haџ više nema više nema onaj krivina nego mora se pravo držati vjere. odnosno treba čuvat haџ o tome govorimo. a, a u tekstu hadisa je došlo znači za primjen haџ nije nagrada osim džennet to to je ova tema večerasnja pa mi možemo reći pom sad cream tempo pa da kažemo evo ovaj hadis ukazuje znači ko obavi haџ bude haџ primjen uči u ili, kao što došlo u neko korivate, spomen ćemo te hadise, ovdje <coughs> bu dher, radijallahu hanu, kao što je hadise, bilježi ga Buhari, muslim suha dva sahiha, da je postanik, s.a.v. rekao, ma min abdin, qale la ilaha ilala, thumme mata ala dhalik, ila dehala džene, kaže nema roba koji kaže la ilaha ilala, a zatim umre na tome, a da neče ući u džene. I zanimljivo je, Ha, kaže pa kaže ابوذر فصن رك الله upon his messenger why in zena, w in sarq sarq kaže pa el kaže jak ucini zina luk i ukrade pa kaže njemu upon his messenger in zina w in, in sarq kaže jak ucini zina luk jak ukrade kaže qala ha thelata. tri puta to ponovi upon his messenger sallallahu alayhi a četvrti thumma qala fi rabiya kada u četvrti put kaže wala radmi an fi abi kaže uprkos uprkos uh, ili doslovnom prijevodu uh, ala ragme, znači, uh, ragme enf znači da se enf, da se nos zabije u prašino, a to je stvari uprkos ili, uh, ili makar ne bilo drago ili bilo krivo Ebu Zeru. Protiv njegove volje je bilo to. Kaže, pa uh, rave koji prenosi Ebu Zeru, kaže Haradža Ebu Zeru kaže pa makar bilo ne, ne bilo povolji Ebu Zara mislići na ove riječi koje su prelačene na početku koji izgovori Laila Hilala i zatim na tome umri, umri da će uči u dženet mi smo jednu priliku govorili o temi i večera ćemo isto spomenuti znači to je također jedan od hadisa u kojem se kaže da se neka stvar uradi kaže ili uradi i da će biti za učetak u džennetu. Vraćamo se poslije na ove hadise vezano za izgovaranje lajda la hilila, jer one najočitije govore o problemu razumijevanja ovih, ovih hadisa. Jer ovdje zaista ima problem razumijevanja ovih hadisa. I kada budemo govorili o tome kako razumjeti ovo izgovaranje lajda la hilila da ti bude nagrada džennet, kada budemo uh, spomen kako učenjaci uh, pojašnjavaju kako se treba razumjeti ove hadise onda će nam se rasvjetliti čitava ova priča ovim hadisima pa tako imamo hadis od Abu Ajuba radijallahu anhu hadis bij džubari as-sahih da je neki čovjek došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao akhbirni bi amelin yudkhiluni dzennet a vjerovjesnik mu odijelo koji će mu uvesti u džennet da ga radi da ga uvede u cennet. Pa ima kaže poslanih sallallahu a sallam da budu la tušrik bihi šija. Da božavaš alažeš anani činićemu širk, nijućemu, u atuqivnu sala. I da oboljaš namaz, izvršavaš namaz, daješ zekad, u atesilu rehm. I da održavaš odbinske veze. Oni no, su suvađi, naravno. Načali izbiljaš ga Buharija. Ovdje su to neka odjela. dijela. Znači, prvo, tevhid i negacija širka, onda namaz, zekat, namaz, zekat i održavanje rodbinske veze. Znači, čak nedostaju neki, neki i ruknovi islama, poput posta Hadža. Također, hadijs sliča njemu od Ebu Hureyre radijallahu anhu, u kojem se kaže da je neki Beduin, Arabijan, došao poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, hadis mutafakun alihi, biljače ga Buhara i muslim, i rekao mi, ja, Rasulallah, duljeni ala amelin, amelin, ida amiltuhu de haltu dženne, uputime na dijelo, ako ga uradim, završit ću u džennetu. Pa mu je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, odgovorio slično prijethodno, Samo da spomenite neke druge stvari. kaže tabu dulaha ila tručiku bih še'a, da obožavaše laži neće mu širkni učemo. Oto kimo se lati ili mektube i da obavljaš propisani namaze, oto eddi zekat ili mefruda i da daješ zekat propisani, ote sume Ramadan i da postiš mjesec Ramazana. Znači ovdje imamo dodato na prethodno imamo dodato post mjeseca Ramazana a su spomenuti ne je spomenta državni rodbinski vez. <coughs> pa kaže njemu ova beduin rekao je poslanik sallallahu alajhi wasallam, "Velazi ba'atha ka bil haqq." Kaže on, tako mi ono koji te poslao sa istinom. La aziidu ala zalika al hada shay'an abadan. Abadan wala anqusu minhu. Kaže tako mi ono koji te poslao sa istinom, ja na ovo neću dodati ništa. Niti ću umanjiti. Fa lemma uvela, pa kada, se, kada ukrajino leža, ukrajino, ukrajino je u Ukrajinu liježa, u Ukrajinu se i otišao. Kale, nebiju sallallahu alaihi wa sallam, men sarruhuva njenzuri ila rađuli min ahli dženne, fa ila hada. Kaže, koga raduje da gleda u čovjeka, stanovnika dženneta, neka gleda u ovog. <coughs> Zanimljivo ovdje da je da spomenuto znači čak nisu, nisu nije e, spomenuti nisu čak spomenuti ni svi islamski šerijatski ruknovi. I zanimljivo da ovde nije spomenuto ni da, da, da ako se ne bude klonio harama da mu e, da će mu biti ili neće biti prepreka. a za razumijevanje ovdik zadnjeg ovog hadisa vezano za beduina da neće dodat ništa na propisane namaze ni da, ni za zekat propisani ni na post <kuh> da ni spomin hacc znači od ima sam uh, to mači i tu da recimo kada je rekao poslanik sallallahu alajhi ve sellem ovo da nije taj hadž bio posto farz ali znate da hadž propisan koji godni po hij No razilaženja čenjaka. Jedni kaže da je osmi godine pohiđe, a drugi kažu da je, da je da deseti godne pohiđe. I zbog toga imamo razilaženja oko toga da li je hađ a, obavezan al-ad-faur il-ad-tarahi, odnosno da li je a, osoba koja stekne i metak, da li obavezna odma sljedećeg godine da obavi hađi slama ili ima, a, ima olahšicu I, ili limunije da odmah obavi nego može odgoditi može za 3 4 5 10 godina kad on vidi ishodno i poznato razilaženje zbog toga zbog toga što je hađž propisan osmiodišnji po hijdž a poslanik sallallahu alajhi ve sellem obavio deseti da li on bio mogućnost nije bio moguć zašto nije obavio hađž tako dalje na tome zasnivan tu to razilaženje među učenjacima E, pojavite ovdje kao što naglašava Ibn Ređeb prilikom govora o komentaru jednog hadisa koji će spomenti. da ovaj hadis od beduina da on ne znači da osoba može izostaviti nešto od onog što nije spomenuto od, od islamskih obilježja od, od vađiba islama znači ako nešto od vađiba ovdje nije spomenuto onog hadisu to znači da Da se, da se na ubedu ina odnosi da ne mora uraditi to. To nije dati znači, ispravno značenje. I s ovim načinimov taj taj problem. Koji problem problem što imamo znači u nekim tim hadisima kojem je došo da neka osoba uradi određeno djelo i da time zasluži dženet. Euh do osnovnog razumijevanja možemo razumjeti znači ako u ostalnim stvarima bilo kako bilo bitno je da ovo uradi i zasluži dženet. Ili ima drugačije tumači ili mu moraju i ostala djela bitna na nivou onom potrebno a koji je taj nivo potreban o tome govorim i kada, kada to riješimo i ko to razumije razumije će ove hadise i njihovo značenje vi znate dobro da ima hadis vezano za zikr ko radi ko izgovori određeni zikr da mu je nagrada da je nagrada džennet točni ili, ili dnevni zikr. Ima nekoliko hadisa u tom kontekstu. A vi da su ti zikravi mustehab. Može li čovjek sa izvršavanjem mustehaba da uđe u dženet, a da vađebe, harame budu kako budu? Ili može? U tome je ta dilema. U tome je ta dilema da da ima neko, može pogrešno razumijeti. Kaže, evo, meni, ovo, dovo, ja se ovo držim, i ovom je moj moto životni držim se ti zikruva to radi Mišala nadam se dženetu i tako dalje Jel to tako se može razumjeti ili ne može doću Mišala do tog odgovora <kuh> također hadis sličan ovima uh, u kojima je došlo znači ko uradi neko određeno djelo da, uh, da ga on vodi u dženet je hadis onaj poznati uh, kojeg bilježi Buharaj muslim su ova dva sahiha u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam men sallal bardein dehala dženne ko klanja dva namaza bardein znači namaza koji se klanja u hladno vrijeme u hladnoć dva hladna namaza koja su to dva namaza sabahijacija naravno ko klanja ta dva namaza uče u džennet Znači, ko ustrajava na klanjanju sabaha i jacije, e, time zaslužuje da uđe u dženeti. I odli znači, gdje su ostali namazi. Što znači, ostali može, može biti šareno. A mi imamo, imamo onda, s druge strane, hadis, koji je biloši Buhari o svome sahihu, da onaj ko ostavi i kindiju namazu, kakav mi je završivjeta, kakva je kazna? Betala Amadovu. Mentereka, salata, rasra, betala Amadovu. Ko ostavi namaz i kindiju, poništavaju se dela. Ne misli se da, nijednu, da svaki dan kindiju zostavljaš. Ko jedno i kindiju ostavi, poništavaju se dela. A ovom imaš, oklanjaš jaciju i saba imaš, učiš u dženetu. Ovi... Hadise, oni se moraju skladiti, znači mora imati jedno razumijevanje. Naravno, oni imaju, govorimo, kod nas, kod nas vjernika, moraju imati takvo razumijevanje da, da se mogu složiti jedni s drugima. U protivnom, u protivnom možemo mi imati devijacije u tumačenju ovoga. A o tih devijacija, ja ću vam navesti jedan na primjer. Znate, Hadis... Uh, koji bilježbara je muslim sva dva sahiha da je da je ušla uh, da je ušla u vatru žena koja je šta vezana za mačku šta je uradila s mačkom Zatvorla je, nije hranila nije pojila i ona umrla i kaže zbog toga ušla u vatru imamo s druge strane onu ženu prostitutku koja je ušla u džennet sa čime? Time što je napojila psa je jednog. Sa spas pitanja, a, a pa znači pogrešno razumijamo, ovdje može napred veliki belaj. Kao što možemo čuti i čujemo to čak sa hudbi. Kaže ne moj ne moj kritikovat nikog. Ova što ne klanja, što ne posti Što radi harame, ako onako, ne znaš ti. Ne znaš ti ko je kakav kod Allaha, koliko ko vrijedi kod Allaha. Možda taj što u našim očima radi jasne harame, možda je on na niskom stepenu kod Allaha, a što, pardon, ovaj što radi, izvršava propise vjere na niskom stepenu kod Allaha, ali ovaj što radi harame, on je kod Allaha na velikom stepenu. Kako? Pa evo kaže dokaza. Prostitutka napojila psa i ušla u dženete. I naravno to, ako se ovako razumije, znači hoće reći, znači čovjek može raditi harama svašta i na kraju radi neko dijelo ovako na, na, po nama nebitno ili mustehab. Napojiti psa to je mustehab. Vjerovatno, ni u širijatima prije ovo je narodno, koje je bilo naroda prije nas, prije Islama, niko od njih sigurno nije bilo na stepenu ruknova vjere. Ni čak važi ima na, na, na pojeg cuku. Sigurno je dobro djelo. Seva up. Ali da to bude uzrok ulazka u dženeta, a ostalo, sve tamo zabrljaš, ko tako razumi, znači to je to je nakaradno tumačenje i razumijevanje vjeri. I razumijevanje i tumačenje da osoba može ovamo, znači, da ne radi, ne izvršava ništa od vjeri, ili polovično, ili skoro nikako da, i onda ode na pojicu uku i da uđe u dženet. A ovaj ovamo, s druge strane, slomi se, izvršavajući propise vjeri, i neku sitnicu zabrlja i kaže, hajmo vječnu uvatr. Ili gori ćeš uvatr, ili tome slično, kao što, imamo drugi hadisi ko kazuju na to. Kao što kaže, poslani srano, la yedhulu dženne. Hati on, neće ući u džennet ko prekida ili kida rodbinske veze. Hadis mutefko nalih. Ako ga ovako doslovno shvatimo, neće ući u džennet ko ne održava ili ko kida rodbinske veze. Znači, ispod, kao da nije bitno šta ovamo radi s druge strane. Onda sposebite kako razumijete ovaj hadis? Zar je e, održavanje rodbinskih veza, na, baš na toliko stupnje, na kraju nije površeno. Koje je rodbinske veze? Onima koje su važi, koje maš s roditeljima bližnjom rodbinom ili s nekom daljom rodbinom. I naravno, nama se šta su vode dešava. Značava vam se u praksi da sa ovakvim hadisima dođemo u situaciju da, da jedni drugima, kao argumentiramo, Komentiramo svojim ovim hadisma ono što, što mi smatramo da neće je dijelo uh, krupno ili slabo ili, ili uh, da na tom polju je dobar ili nije dobar i tome slično. I da, da, da se oko toga ne bi izgubilo. Već smo spomenuli, znači, nekoliko tih hadisa vezani za ono ko radi neki et, od ruknova islama što smo spomenuli ovde, od ispunjavanja tevhida, ostavljanja širka, namaza, posta, zekata da će biti završetak džennet ko klanja sabah i jaciju da ćemo iz završetak džennet ili o hadis koji je da, da, zabilježen nevevi u svojih e, 40 odnosno 42 hadisa e, hadis od Jabra radijela anhuma Jabra ibn Abdullah radijallahu anhuma u kojem je došlo, kaže da je neki čovjek pitao Allahu poslanika sallallahu selam re'aita insallaytul maktubat A šta misliš ako ja klanjam propisane namaze, osutim Ramadan i postim e, mjesec Ramazanova, wa ahlaltu al-halale i halal ono što je halal. Wa haramtu harame i haram ono što je haram. Wa alam azid ala zalik shay' inatu ne dodam ništa. Adkhulu džennet. Kažu čuću džennet. Pam kaže, pa kaže samis sal aosledam, Da, učiš u džennet. Hadis bil-ijzi muslim suven sahih. Ja volim tamo sestre da prekinu sa pričom ako su došle da, da šute i da slušaju i da ne smetaju drugima koji, koji su došli da slušaju. <kuh> Dovoljno djeci je što imamo, što bude ga lami. <kuh> ovaj hadiks, znači u hadisu je spomenuto da, da kaže čovjek poslana Niksona Sala, znači ako iz, uh, obolja namaze, posti i Ramazan, o oh, halali halali, o oh, haram i haram, Hočeli uči Genet pa moj odgovor bio da će uči Genet. Naravno da se posaat pitaš šta misli se ode misli o halali halal. Uh, uh, o halali halal misli se uh znači da ga smatra da je halal i, uh, i da, ga, da ga čini. U praksi znači da radi ono što je halal. A oko o haramni vađa uh, uh, ovaj, uh harama misli se ovdje kada učinjasi u tomačenju jednom kaže, ne samo da ga smatra da je haram, nego, nego da ga i ne izvršava. To je jedno <hle> tomačenje. Drugo je da se ovdje misli uh, da ovdje ima šire značenje. Znači, da ima šire značenje, da se odnosi na ovo, na ovo, uh, da nije samo, da nije samo da o halal i halal u smislu ubježenja, nego da ga mora izvršavati i da pod to ulazi u stvari i vađi bi, i ono što mu steha bi ostalo. Uglavnom, Manje više oko detalja tumačenja ovog, ovog dijela hadisa, e, jasno se razumije, znači ko halal i halal, znači da ga da smatra da ga halal i da ga radi. Ko haram i haram, znači da ga oharam i da haram i da ga, da ga se kloni, da ga ne izvršao, da ga ne čini. E, znači ovaj, di, ovaj, hadis, ovaj hadis je naveden, u, u, ubra, ubrojan u 40. neboj hadisa s ciljem da se pojasni Da, da se stavi jedan osnovni hadis kao argument da ona menqame bil vajibat kako što kaže redžeb komentarova hadisa ona ko izvršava izvrši vajibbe vontaha andil muharramat i ostavi harame a znači, što ono su, su poznati vajibbi vjeri, poznati harami vjeri kaže dakhala džennet znači u džennet i ovaj nam hadis u stvari on nas vodi, vodi posebno do odgovora na ovo ovu nekakvu zagonetku razumijevanja ovih dosta spomenutih hadisa. Iz ovog hadisa se, znači, zaključuje ovog zadnjeg od džabera dela. nači da onaj koj izvršava vađibe vjere i ostavlja harame, da će njegov završetak biti da uđe u džennet. A naravno... E, essa sude posla znači iz ovog se razumije znači da oni hadisi ostali kao spomeni gdje su neka dijela važni bi spomenuti a neki nisu il druga dijela, gdje su spomenuti neki haramik a koji se kloni da će da će uči udjenet ili neće uči udjenet znači da se odnosi na sve da se odnosi na sve ostale harame znači nije smisao ovaj i cilj tih hadisa gdje spomenu nešto od važiba da se samo na njih misli a da ostale važbe može ostaviti ili da se kloniš neki harama pa da sa njima zaslužiš dženet a da drugi radiš harame. znači potpuna slika i razumijevanje ovih hadisa je u stvari ko izvršava sve važije vjeri i kloni se svi harama vjeri uče u dženet. tako se razumijevaju ovi hadisi. naravno doći ćemo da pitamo dobro, kako razumijete onda oni hadise vezane za zikrove večernje i jutarnje zikrove, koji je vezan za noć i dan, gdje je rečeno koji ih bude, ko bude činiti da će ući u dženet. su oni mu stehab. E, Ispravo doziromivanje tih hadisa, odnosno nagrade, kao posljedice činjenja tog dobrog dijela je da u stvari nećeš dobiti tu nagrad bez izvršenja ove dvije stvari. Vađiba, izvršavanje vađiba, ostavljanje harama. Znači, nima šansi da ti može biti nagrada dženet za određeni zikr koji mu stehab, a da ne izvršavaš vađbe i radiš harame. Znači jasne vađbe, vjeri, jasni harame, vjeri. I to je ispravno razumijevanje. I ovo je vrlo bitna stvar. Jer drugačije se ne može razumijeti. Osim, nači mi možemo razumijeti da neka osoba dođe u određeno i da se pokaje za sve svoje grije. I da uradi nešto, počne da radi neke, neka od, neko od dijela i da preseli na tome. Da preseli na tome. I onda kažemo, je, znači, zadnji što mu je bilo, pokajao se od svih griha, uradio neko, neko veliko malo djelo i ušao u dženet. Imamo takve primjera u praksi. Za vrijeme poslanika sam sada. Imamo primjera, tako. Osoba koja je došla u džihad, pa je pitala, Allahu poslanićen, hoću da se borim pa da primim islam ili ću da primim islam da se borim? Pa se borim. Pa kaže njen poslanik, sada kaže, primi islam pa se bori. I onda je primio islam, i ušao u borbu i preselio. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega kaže ušao i u dženet zaslužio je dženet a da nije klanjao šta? Nije to namaz, nije klanjao. A znači, što to može biti? Ali kako gledamo završetak znači? I prije tog završetka primio islam, znači sa islamom, a islamu je džubu ma qabla kad došlo u hadisu, islam poništava ono znači, što je bilo prije njega, znači poništava prije islama. Je primanjem islama znači u stvari od svih pri prije, prije toga ovo što smo malo prije spomenuli nekoliko hadisa ta četiri neka hadisa u kojima je došlo ko uradi to i to dijelo uče u dženet a onda imamo sa druge strane koji potvrđuju ovo ovu drugu, ko ostavi harame znači može se nadati da će uć u dženet izvršava ne samo vađbe, nego i ostavi harame uć u dženet šta je dokaz tome? dokaz je također hadis od Amra ibn Murretel Džuhenija ukojem došo da je poslanih sallallahu alajhi wasallam hadise inače biljažiga imam Ahmed verodostan kaže došao je neki čovjek vjerovjesnik ko sallallahu alajhi rekao o uh, Allahu poslanici će eh šehidu en la ilaha illallah posvjedočio sam da nema drugog uh, boga osim Allaha dželle šanuhu wa da ka Allahu Poslanik, usalaitu l-hamse wa daytu zakat mali, kaže klanjao, klanjao sam, kaže namaza i izvrsavao sam, jeo davao iz svog imetka. U osmom mjesecu Ramazan i postio sam mjesec Ramazana. Pa mu kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men ma ta ala hadha kana minan nabiyine wa sidiqine wa shuhada yuma l Kaže ko umre na ovome, O što spomenu? A šta je spomenuo? Spomenuo je ruknove islama. Ili šartove. Naši uh, uh mimo znači uh, ispomenuo prije toga prvo šehadet, pa namaz, pa zakat, pa post, hađž ni spomenuo, vjerovatno što je izačeno sa reči prinog što je postao hađž vađb. Pa kaže poslanik sallallahu kaže ko umre na ovome, kaže biče sa ne bi in s vjerovesnicima sedje in secima, izkrenim, še hidma, na suddnje dan. Ha ke za, Kaže on na pa je pa je pod dva prsta, a onda dodao jednu vrlo bitnu stvar. Kaže malem je oka hvali Ako ne bude neposlušan svojim roditel. I tu je sad ubačeno ovdje ovaj dio što, o čem sad govorim, a to je znači uslov e, ulaska u džennet, zasluge ulaska u džennet, nije samo izvašavanje vađiba vjeri, nego i ostavljanje harama. Ode znači neposlušnost roditeljima kao, kao po, po, opće poznatna stvar da je haram u islamu, znači jedna od tih stvari. A onda dalje možemo nabrajati, znači mnošto drugih stvari, malo prije sam la yadho lo dženne ha neće ući u džennet, onaj koji kida rodbinske veze. Uh, u kontekstu ali ako uzmemo kidanje rodbinske veze koje je važiv održavati, a potom pitanje je veliko razvilaženje učenjaka. Koja je to najbliža rodbina sa kojom je važiv održavati rodbinske veze? Znači ima veliko razvilaženje, čak četiri stava učenjaka. Ili hadis, la yodhulu dženne men kane fi kalbihi mit kalu, zarreti min kibr. Ja že, neće uči u džene, u čijem srcu bude koliko, koliko zrno od kibura, od oholosti. Koja se ovde oholos misli? To je pojašeno drugim hadism, ali tako? A koji se oholos misli ovde? Kao što došlo u hadisu, pojašeno oholos. A to je, znači da da da čovjek odbacuje istinu kadamo dođe. Uglavnom poenta u ode hadisa da je spomenta stvar znači, e, to stvar stvar govori kao prijetnja e, za neko odriženo djelo. Mi takvi hadisama mnogo što. U kojoj mi dođe prijetnja za, za neko odjelo, za neku radnju da mu je džehannam ili da mu je presuđeno da je to djelo kufra. Ako je djelo kufra, znači onaj koji je kafir, završi na tome, završi u džennem, ako umri na tome i ne pokaje se. A onda ovo, znači, nije mi cilj sad ovdje da spomenu sve redom hadise u kojima je došlo, sa čime se zaslužuje ulazak u džennet, šta je prepreka ulaska u džennet. Znači, to je mnoštvo hadisa. Bitno nam je da dođemo nekoliko pravila. Već smo ga malo naznačili. A to ćemo obličiti sa ovom što smo malo na, prije, na početku malo prije spomenuli, a to su oni hadisi, imamo nekoliko hadisa u kojima je došlo, čak u Buhari ima, čini mi se, 6 ili 7 hadisa od različitih ashaba u različitim kontekstima i situacijama spomenuto da onaj ko kaže Laila hilala, da će ući u džennet a mi, smo, mi ćemo spomenuti dovoljno 3-4 hadisa uh, malo prije smo spomenuti od Ebuzera Mutefeku na Lehi u kojem je došlo da onaj ko, ko kaže lajla hilala a zatim umri na tome da će ući u dženet pa je Ebuzer zanimalo ga i kaže ja učeni zinalok i ako bude ukrao kaže iako učeni zinalok tako ponovio uh, tri puta pa četiri puta rekao pa, ma, pa makar jel uh, uprkos ono, uh, onome što uh, što misli uh, Ebuzer protivno njegovom razmišljanju, njegovoj volji. To je jedan hadis. A onda imam hadis također, znači, opet kažem, nijem da navedim sve hadise, tošle od nekoliko odshaba, od Ubadet ibn Samita radijelah, onda kaže, poslanik sam za, men šahide la ilah ilala vahdehu la šerike la o ane Muhamada abduhu wa rasuluhu, ane Is abdullahi wa rasuluhu, a kelimetu al ila merjem, a ruhum minhu, a ane l'đennete haku, a naru hakun, Edhalahullahu dženne'ala ma kane min amelin Hadis Motefekon alihi poznati hadis koji ga uvrstio i Muhammed abdu l-Vehabu svoju u njegovu kitabu Tevhid u prvom poglavlju kaže ko posvjedoči da nema drugog boga jednog jedinog osim Allaha koji nema sudruga da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik kaže u ane Issa abdullahi i rasul da salam da je Allahov rob i njegov poslanik, a ne njegov sin, kaže ovo kelimetuhu al-qaha ila merjem i Allahova riječ koju je on poslao ili bacio merjemi, odnosno poslao merjemi, ovdje se misli kelimetu, misli se koja riječ kelimet? kun, budi, koji je poslao merjemi preko meleka Džibrila, znači Isa al-Izala stvoren je sa riječi budi, kun, i duša od njeg. Misli se da nije Isa od, stvoren od duše Allahovi, niti je on, niti je on dio Allaha Đelešanohu, kao što pogresno neke sufijske, sufijske sekte tumačito, da mi u sebi ljudi imamo božanskog i da, je, da u sebi imamo dio od Allaha Đelešanohu, a to je dio od njegovi duši, Osanjaju se na ovaj hadis, u kojem je došlo ruuh min i da je duša od nje da i sa duša od njeg u doslovnom prihodu. Ili osanjaju se na za Adem ali iznam fenaftu fihim iruhi i dachnu sam unjeg iz mojej duše od moje duši Osanjaju se na to kaže Sufi jel, da, da mi imamo se božansko da smo da smo stvoreni od deila od nečeg što od Allaha je, da što su riječi kufra. Stvori ispravno tumačenje tu ruhom, mind, duša, od njegovo duša, od njegovi duša koji je stvorio. Od duša koje Allah onu svi stvorio, on je jedna od duša, s tim da ode spomenta ta stvari ispočasti prema Isa Alihselam. I kada kada kaže Allah šanu da je udahnuo u Adema Alihselam, fanafat vihim ruhi udahnuo sam u njega iz moje, od moje duše, misli, od duša, u mojoj duše koju sam ja, dušu od mojih duša koju sam ja stvorio. Na tome, ehli sunne, u, odžama, u tumačenju ovih riječi. Jer drugačije bi ispalo da smo mi dio Allahi štandu u sebi imamo božanskog. Kao, kao što to pogrešno tumači neki i čak svi to spomeni čak na hudbama. I poslije dobro, kakav je osobe koja, koja je zaista ubijeđena Da, da mi u sebi imamo božanskog. Da smo mi stvoreni od dijela Allaha Đelešanu. Da, da u nama ima božanskog. Nasavka Adisa Anel Dženet je hakva nar hak. Da je dženet istina i vatra istina, odnosno da su stvoreni i da će biti rezultat kraja ljudima. A, da će jedni uć u dženet, a drugi u vatru. Da, da su jedni stvoreni za dženeta, a drugi stvoreni za vatru. Kaže, poslanih salam salam, da kraj kaže Edhala hullahul dženne Ala ma kane min amelin Allah žele šanuhu će ga uvesti u džennet Ala ma kane min amelin Na onome na čemu je bio od dijela, od dijela. E sad ude nastavi problem razumijevanja ovog Kaže Allah žele šanuhu će ga uvesti u džennet Na onome na čemu je bio dijela Pri toga spomenuti znači, te šehade, te vjerovanje popita Isi Alisjela i da vjeriš da postoji dženet i dženet, negdje nisam spomenuta dijela. Ruknovi Islama nisu spomenuti da, da čovjek ostavi jasne harame. A onda kaže na kraju Allah, Allah dženet uvešća u dženet na čemu bude o dijela, u doslovno razumivanje. Kako se razumete ovo na čemu bude o dijela? misli se na čemu bude odjela jedno od bližih tumačica koji je koji je odabrao Šejh Islam bin Temije kaže misli se ovde na tome uh, da će znači uh, bez obzira na čemu bude umro pošto je umro na la ilaha illa znači ni umro na širku uči u džennet kat tad i ako bude kažnje za harame koje radio ili važibe koje je zostavio znači on će nego završetak će kat tad biti u džennetu jer je umro na la hilala I zato uči u dženet, alamakane, na čemu god budi od dijela uči u dženet. Znači njegov zašetak je dženet, a može ući u vatru, može biti kažnjen. Odnosno, iz ovog se razumije stvari da da, znači, da to u stvari, od čemu budi od dijela, pa shodno čemu budi od dijela. Ako budi na dijela da umro, da je i vađebe e, i ostavlja harame, uči direkt u, u, u, u dženet. A, ili možda među onu skupinu koja neće polagat račune. Ili ako bude izostavljao vađibe i radio kebajere, velike grijehe, Allah želimo neoprosti, bit će u, uveden u vatru i kažnje za te grijehe, pa, pa poslije vraćen u džennet. Znači, shodno, jel, svome, Stepun, Allah maka nam, jel, ono čemu je bio dijela, na tome će opet ući u džennet. Znači, njegov završetak i džennet. A ne da se misli... Da on neće biti kažnje šta god bude radio. On je dženetlija šta god da bude radio, bitno da ovo vjeruje. Jer tako se može razumijeti. A znači, šta god budeš radio, bitno da ove stvari vjeruješ, tebi je dženet išao i gotovo. Ne. Nego, nego, je, nego se misli ovdje, znači ti će, jer si umro na lajla hilala, kogod umre na la lajla hilala. Znači nije umro na širku. On će ući dženetlija. Međutim, kad i kako, dali direktno, bez polaganja računa, da li će ući u vatru, pa nakon iz paštenja ne gre biti vraćao, to je sad druga priča, to je shodno njegovim dijelima. <kuh> Također onaj poznati hadis od Abu Huraira, radijalahu anhu, da je poslanik sallallahu alijem sallam rekao njemu, onaj hadis kada je poslanik sallallahu alijem sallam bio jednom palminjaku, pa su ga tražili, mislio da ga izgubili i tako dalje. Pa kada ga naše Buharera kaže njemu poslanik, salam se da meni lakijite ješka doni la ilahilala biha kalbuhu, fa bi dženne, kaže koga uh, sretneš da, da posvjedoči la ilahilala mustaikine, da je ubijeđeno njegovo srce sa tim riječima, ubijeđeno tim riječima, fa bešhir hu bi dženne, obraduj sa džennetom. Uh, što znači izvog se razumije, znači koje, i ovo prijatelje risa gore što smo rekli, koji izgovori Laila Hillela i umri na tome uče u džennet. Mi smo o ovom već jednom i podlažili smo nekoliko puta da samo izgovaranje Laila Hillela bez njegovog značenja razumijevanja i sprovođenja u praksi neće biti korisne ljudima onima koji izgovaraju. Da je, da je samo... Dovoljno da čovjek kaže rečima la ilah ilala i da je time zaslušao džennet, a ovamo radi i živi, ponaša se kako hoće sljedeći svoje strasti, pa to bi radili mušici. Kada je me poslanik sa lalahom svelem la, la", pozivao i recite la ilah ilala, učite u džennetu. Šta, šta je njima bilo teško, da kažu la ilah ilala i idu nastavi živi dalje kako mušici? Ne, oni su znali, razumijeli. Znači, reči la ilah nije samo reč. Znači, to, znači, one imaju svoje značenje, imaju svoju težinu prakci. Znači, ostaviti ostala božanstva, upučivati i bade, samo Allahu dželešanuhu, znači, slijediti ono sa čime je uh, došao Muhammed s.a.v. od vjere, od upute. On se dobro razumijeva la ilaha ilala. Dok danas imamo, kao što kaže šehe Al-Bani, imamo suprotnu stvar, imamo uh, prijemušici nisu htjeli da kažu la ilala jesu znali šta znači, nisu htjeli da povjeruju iz razno razre, nisu ušli u Islam neko iz zinata, nego što nije vjerova, neko negirajući, neko iz ovog, zonog. onog. muslimani, mnogi izgovaraju lajla hiljela, a ne razumiju nje e, značenje tije riječi i ponašaju se ku mušici. Nažalost. E sad, znači, dilema ostaje ovdje. Kako razumjeti ove hadise? Kako razumjeti ove hadise za izgovaranje lajla hiljela? Kad njih staviju u pravi kontekst, kako, je učenjac, kako su učenjaci protumačili, Onda se vraćamo i na ove hadise koje smo malo prije spomenuli. A to je da imamo određene, znači određene mnoštvo hadisa u kojima je došlo. Ko uradi to i to uči u dženetu. Znači da razumevanje tih hadisa ima, ima svoju, svoje neko pravilo, neki svoj princip. Razumevanje prije toga, razumevanje ovog šta znači laila ila hilela, la, I, da, i, odnosno, izgovaranje la i lela, da se sa time ulazi u dženet, učenjaci imaju dva, dva pristupa tumačenju tih hadisa. Jedno je, jedno od tih tumačenja je ono da se vratimo, kaže, vraćamo se ono što je došlo u samim tim hadisima. U jednom je recimo hadisu, ko kaže la i lela mustekinen biha kalbuhu to kaže la ilalala, a da njegovo srce bude ubijeđeno u to. Ako je srce ubijeđeno u to, to znači da vjeruju u to, da će raditi potrema, da će primjenjivati, da će se kloniti ono što treba da kloniti, da će raditi ono što, je, što, što zahtijevaju da se radi, što zahtijevaju uh, riječi la ilalala, la, da izvrši teuhid u praksi. Ili u drugim hadismima u kojem je došlo, uh, sitkan min kalbihi. U drugim hadismima, ko kaješ la ilalala, sitkan min kalbihi ko kaže la ila hilala, iskreno iz srca. Znači, mora biti iskreno. Iskreno u smislu. Znači, iskreno prihvata ono što što zahtijeva la ila da bi ga spravio u praksi. Ili u hadisima u kojim je došlo, znači, ihlaz, znači, svi ovi ovaj hadisi kazuju, znači, da je reč o ihlaz, o sitku, u ubjeđenju, da osoba koja izgovori la ila la sa tim dodacama koji su došle u hadisima, znači, nemino onda je da ta osoba izgovaranjem tako la ila da mora sprovesti lajlelo praksu, da slijed, mora slijediti njihovo značenje. A to je u stvari da, u, o, da iz, potpuni izvrši tevhid, da se kloni širka, da izvršava vađebe, ostavi harame. I onda kaže, raz, a, ako se tako uzmu ti hadisi, to je jedno tumačenje. Jedno tumačenje, znači da da kelimet tevhid ili kelimet da je riječi lajla hilala, da njihovo izgovaranje vodi u džennet pod ovim šartom. Znači da ima u njima sitka, iskrenosti, da je ihlasa, iskrenog nijeta, da je osoba ubijeđena u njihovo izgovaranje, a u stvari to vodi čovjek, ako i tako prihvati laila hilala da on... Allaha Đelešanuhu, znači izdvaja u da ga cijeni, da ga poštuju, da se boji Allaha Đelešanuhu, da, da voli Allaha Đelešanuhu, ima ljubav prema Allaha Đelešanuhu, da se nada njegovom milosti, njegovom dženetu, da ga veliča, da se ostanja na Allaha Đelešanuhu svet, i sve ti Ibadete, a da bi to radilo, da mu se srce ispuni, da mu se srce ispuni sa onim što zahtijeva jedan iskreni imam prema Allaha Đelešanuhu, Naravno, osoba kad tako doživi Laila Hilala, nema sumnje da ona je da ona izvršava važiba da ostavlja harame, što nas vodi na ono, na ono prethodno. A, znači, to je jedno tomačenje. Drugo tomačenje, izgovaranje Laila Hilala, da vodi u dženet, je ovo povezano sa prethodnim hadisima. A to je, kažu, kako kažu čenjaci, i to je u stvari rezime ovog večerašnjeg govora u ovom predavanju. A to je da, znači, da odreženo djelo kao što su i riči kelimetu tauhid la ilaha illallah i la ilaha illallah da su one sebebun muqaddil idhul jannati unajatub an nar. Da su one razlog razlog da osoba uđe u džennet i da bude spašena od vatre. Kada kaže kada se ispunje šartovi i otklone prepreke. Koji šartovi, koji koje prepreke? A to se vraća na prijedne hadise. Znači, osoba koja klanja dva hladna namaza, Jaciju i Saba, da će ući u dženet, uslovnjeno je sa izvršavanjem šartova, šartova znači ulaska u dženet i e, ostavljanje prepreke koje isprečavaju ulaska u dženet. Ti šartovi su, rezimije toga, znači šartovi ulaska u dženet je da osoba je eti bil faraid, da osoba izvršava farzove vjer, e, vjeri, odnosno vađeba. Znači, šart ulazka u džennet je da osoba e, e, dođe sa farzovima, da izvršava farzove vjere. To su šartovi. Melania da ostavi prepreke, a kože i tijanu Ono što ga sprečava ući u džennet je da čini velike grijehe. Odnosno, da, da ne bi imao prepreka ulaska u džennet, potrebno je da ostavi velike grijehe. I, to su ta, i, I sa ovim se razumijevaju svi ostali prijateljni hadisi. Svi ostali prijateljni hadisi se razumijevaju s ovim. Znači, kada dođe hadisu, neće ući uđenit onaj koji kida rodbinske veze. nači nije to završetak teme. Nego imamo tamo, jel li farzove vjeri? jel ostavljao druge harame, je nije ostavljao druge harame? Nači neće ovo dijelo bit presudno. Nego se željelo sa ovim hadisom žele da se, da, se, da se stavi do znanja da je ostavljanje da je kidanje rodbinske veze veliki grijeh da je haram znači time je došla prijetnja i upozorenje a ne time je došla presuda da, da osoba kao sve ostalo izvršava a ne izvršava rodbi, na, na državu rodbinske veze da neće ući u dženet ili ako uzmemo Uh, i, do, uh, i drugo tumačenje ove riječi, da osoba koja kida radim skvjeza neće ući u dženet uh, ako kažemo neće ući u dženet ne, uh, neće ući u dženet u prvom momentu, bez, uh, znači bez ulaska u dženet, prvo će ući u dženet dok je, dok, uh, uh, kad bude znači, uh, znači ispaštila grijeh za kidan radim skvjeza pa će poslije, pošto umrla najlahila vraća se u dženet, i može i to tumačenje u svakom slučaju razumijevanje svih predodnih hadisa u kojima se kaže da udradiš neko djelo da će ući dženet ili ako ne uradiš neko djelo da, da će završiti u dženemu je ova od nasu ovi šartovi znači znači da bi osoba zaslužila da uđe u dženet sa nekim djelom kako došlo u hadismo uradi neko određeno djelo svijedno koliko ono bi bilo rukun islama ili vađib ili mustehab šart je to znači da mora izvršavati farzove vjerije i da, da, da se kloni preprijeka ulazka u dženet, a to je da se kloni kebajira veliki griha. I ovo je u stvari ono drugo tumačenje Laila Hillela. Kaže, ko izgovori Laila Hillela, uče u dženet. Kad izvrši ove šartove, znači izvršava vađe bivjeri i kloni se preprijeka ulazka u dženet, a to je kloni se veliki griha. E, ovo razumivanje je jako bitno. Jako bitno iz razloga što ako ne budemo tako razumili ove hadise, Znači, doćemo kontraditurno sami sa sobom i dokazivat ćemo s tim hadisima neke pogrešne stvari kao što toga imamo u praksi. <coughs> kaže Hasan al-Basri, kaže innen naasan, je kulune men kale la ilahilala dehala djennet. Kaže, ima ljudi koji kažu, kaže, Ko, kaže la ilahilala uče u djennet. Fekale men kale la ilahilala, fa adaa haqqaha wa fardaha dakhala jannah. Pa bai on dodokaji, kokaji la ilaha illallah. I kaže izvrši hak pravo la ilaha Ono što obavezuje la ilaha illallah wa fardaha vajib od la ilaha on će ući u džennet. Yode yode opet od Hasan Bašši što spominje nije spomenuo šta i ostavi prepreke koji uvode u džennet. A, tumačenje ovoga imamo neki kaže čak možemo imamo, imamo treće tumačenje ovo ko kaže Laila Hilala učo Džennet a to je što prenosi od habibun mu nebha a, a to je da on kaže elese la ilahe illallah miftahun li džennet kada bi upita kaže za nisu i riječi la Hilala, illallah da znači što kaže Laila Hilala, da su one ključ ulaska u džennet Pa ono on, on odgovori Bela, kaže je svakako, walakin ma min miftahin illa wallahu asna, kaže. Međutim kaže nema ključa, a da taj ključ nema zubce. Fa pa injita bi miftahin lahu asnan, futiha laka, kaže ako dođeš sa ključem koji ima zubce odgovarajuće, biće ti otvoren ulaz u dženo. Leke. Ako dođiš sa ključem koji nema te zubce, ključ, ove, e, zubce, kaže nećeš ući u džennet. Hoće da kaže da Laila Hillela ima, ima svoje zubce. A to su oni poznati šartovi Laila Hillela koji mi često čujeme. Ima neki kažu šest, neki kažu sedam, e, sve jedno. E, znači osoba da bi, e, da bi zaslužila sa Laila Hillela džennet, znači mora mora ispoštovati te šartove lajla hilala. I s ovim se završava ova tema. Znači nije bio cilj uh, sa govorom ove teme uh, da, da govorim, da navodim te šerijaske tekstove uh, koji uzrokuju ono što, on, znači, kao što tema bila, znači ono što nas uvodi u dženet, uh, nego najem cilj da razumijemo te šerijaske tekstove, jer je njih puno. Često ćemo naići na njih. Vjerodostojnih u kojima se govori da određeno djelo ako ga uradiš uvodi u džennet. Ili određeno dijelo ako ga ne uradiš da nećeš ući u džennet. Znači, ispravno razumijevanje ovdje znači da činjenje određenja ja ponavljam nekog puta da bi, da bi izašli sa fajdom činjenje određenog dijela za koje je rečeno da, da ćeš zbog njega ući u džennet znači e, je tačno uz šart da izvrši šartove vjere a to su da izvršavaš vađbe vjere i da se kloniš mevanija preprijeka, ulaska u dženet a to je da se kloniš velikih grijeha i time se tek upotpunjava upotpunjava slika govora o ovoj temi o ovoj temi e, o kojoj kaže vel zna što ovaj ovaj hadis menkan aheru kelame ila, ila la ilaha illallah kome budu za nje reči la ilaha illallah dehalu džennet kome budu za nje reči la ilaha uče u džennet koji potpunjava Uh, koja potpunjava znači uh, ovu tematiku da čovjeku budu zadnje riječi la ila, zato mi činimo telqin osobi koja nas amrti da izgovori zadnje riječi la il la il la il la kad izgovori zadnje riječi budu la il la il la izgovori sa teubom naravno i sa, uh, sa kajanjem za ono što je propustio i uh, sa odlučnoštom da se neće vraćati na, na, na, na harame ili propuste koje je radio e uh, da, da to je ila la ilada, te zadnje reči ila ila da čoveka će u, uvesti u dženep kao što se prenose hadis od Muaziba džebela radijallahu anhu bilaš ga bude Aud i Ahmed uh, znači ovo je rezime ove teme i uh, ona se svodi na onaj poznati hadis od Džabra ibn Abdullah radijallahu anhuma a to je uh, kada je upitao neki šejh poslanika sallem ako budem klanjao propisani namaze posle mesec Ramazana uh halalio uh halal uh haramio uh haram uh i ne uradim ništa više od tog o čemu uču jene pa je rekao da hoćeš ući u dženet i značenje tog hadisa kao što kaže u ređeb men kame bil važiba koji izvršava vađibe vjeri wanta hanil muharramat i ostavi harame vjeri da halal je džene, ući u dženet i to je čitao rezime ove priče pa tome znači ne možemo se osloniti na pojedinačne određene hadise za pojedinačna određena dijela, kao što smo spomenuli neki od njih, da ti ona budu razlog ulaska u dženet bez ovog ovdje vađiba i ostavljanja harama, niti izvršavanje nekog mustehaba, niti činjenja nekog grija za kojim će zaslužiti dženet, da budeš vješni u njemu. Molim Allah dženet, da poveća da nas učini bogobojazdnjama i da nas sve koji smo večeras prisutni ovdje slušaju da nas uvede u dženet, il fredeus i sve muslimane koji su sposobani, da nas uvede u dž